Bai, beti denek izan da, eta kultura bailian anitz gauz dezberdin eta frango bat ditugu azparen. Eta zinemak badu bere leku osoa. Eh? Eta ez da bakarrik goxatzeko, baina ere harreman sozialen sortzeko. Eta, eta nahi ba oso posibilitatea ozteko jender, elgarre zagutzia, elgarre kustia, eta ez bakarrik finba demoran, benen ondotike. Eta ni diot elgarre leku bat dela, eta zinez bere garantzia guzia daukala gure azparen. Nik hori gotor eta deguntan.